Rječa je 1946 godine. Opravnik poslova američkog veleposlanstva u Moskvi prolazio je kroz posebno teško razdoblje sovjetski vođa Josip Isarionović Stalin tog mjeseca održao govor koji bio otvoreno neprijateljski prema zapadu kao da se sve vratilo u vrijeme prije II. svjetskog rata za tog otpravnika poslova to nije bilo ništa novo. On je smatrao da ratno savezništvo Sovjetskog saveza i zapadnih saveznika nikada nije duratilo Stalina od njegovih agresivnih namjera o tim zimskim danima 1946. otpravnik poslova govorio je u intervju za CNN-ovu seriju o hladnom ratu. Početak 1946. godine bio je za mene posebno naporan jer sam već dvije godine morao gledati kako naša vlada čini sovjetskoj vladi ustupak za ustupkom. I to se sve opravdavalo ratnim razlozima. Najvećim dijelom to je bilo tako jer je američka vojska govorila, nije nas briga, obećate im sve i napravite sve kako bi odobrovoljili voljili sovjete. Vojska se bojala da za vrijeme rata Stalin ne sklopi separatni mir s Njemačkom. U skladu s tim nalogom mi smo se, barem sam ja tako mislio, nedostojanstveno umiljavali Stalinu i sovjetskom vodstvu. Za boga miloga, slali smo im pomoć u ogromnim količinama, a oni su bili jedini ljudi koje nikada nismo pitali da opravdaju svoje zahtjeve. Predpostavljeni u State Departmentu i administraciji predsjednika Trumana nisu dijelili mišljenje svog odpravnika poslova. Da stvar bude gora, te veljače 46. taj otpravnik poslova, punim imenom i prezimenom George Frost Kennan, obolio je od gripe i upale sinusa. I kada je početkom 46. godine iz Washingtona stigao zahtjev za razjašnjenjem sovjetskog ponašanja, Kennan je pozvao svoju tajnicu, Dorothy hetman i izdiktirao joj je jedan od najdužih telegrama u diplomatskoj povijesti. U osam tisuća riječi Kenan je tvrdio da Sovjetski Savez vodi politiku koju su vodili ruski carevi i da je marksistička ideologija samo smokvin list kojim prekrivaju te agresivne namjere. U je biti neurotičnog pogleda Kremlja na svjetske događaje tradicionalan, instinktivan ruski osjećaj nesigurnosti. Upravo zbog toga pribojavaju se zapadnog prodora i kontakta između svog svijeta i zapada, u strahu što bi se dovodilo da Rusi saznaju istinu o svijetu ili da Zapad shvati istinu o Rusiji. Svoju sigurnost traže u strpljivoj, ali ubojitoj borbi za uništenje rivala, a ne u sporazumima i kompromisima. Kenanov dugi telegram označit će promjenu američke politike prema Sovjetskom Savezu. A pisac Telegrama otiče iz Moskve na novo, više mjesto. Postat šef odjela za planiranje politike u State Departmentu. Stok će mjesta u srpnju 1947. godine Kenan objaviti jedan članak koji će zazvati promjenu američke politike prema Sovjetskom savezu. U srpnju 1947. godine u prestižnom časopisu Foreign Affairs objavljen je članak pod naslovom Izbori sovjetskog ponašanja. Čudna je bila činjenica da članak nije bio podpisan. Jasno je da glavni element u svakoj politici Sjedinjenih država prema Sovjetskom savezu mora biti dugotrajno, strpljivo, ali čvrsto i budno za zapriječavanje ruskih ekspanzionističkih tendencija. Sovjetski pritisak na slobodne institucije zapadnog svijeta je nešto što se može zapriječiti vještom i budnom primjenom protusile, u nizu stalno mijenjajućih zemljopisnih i političkih točaka, koje odgovaraju promjenama i manovrima sovjetske politike. Jasno je da Sjedinjene države ne mogu u skoroj budućnosti očekivati da će uživati u političkoj bliskosti sa sovjetskim režimom. Sjedinjene države moraju u političkoj areni gledati na Sovjetski savez kao na suparnika, a ne kao partnere. Iako je članak bio nepotpisan, uskoro su svi znali da je njegov autor George Kennan. Henry Kissinger nazvao je taj članak Bibliom američke posjeratne vanjske politike. Taj članak oblikovao američku politiku zapriječavanja sovjetskog i komunističkog širenja. U politici zapriječavanja izuzetno važnu ulogu imao je NATO, Vojnopolitički savez osnovan 1949. godine. Tri godine nakon osnivanja tog saveza za predsjednika Sjedinjeg američkih država izabran je prvi zapovjednik vojnog krila NATO-a, general Dwight Eisenhower. Nova administracija nastavila politiku zapriječavanja sovjetskog širenja, govori dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest filozofskog fakulteta u Zagrebu. Eisenhower je postao predsjednik e, izabran 52. inauguriran 53. godine i na e, čelu e, Cije je imao jednoga brata dalsa na čelu State Departmenta je imao drugoga. Obojca vrlo sposobnih. I John Foster kao vanjsko poslovnjak i Allen Dals kao šef Cije. Je, smatrani su bili jastrebovima, ali oni su bili jastrebovi... Upravo onoliko koliko je puno godina kasnije, ne puno godina kasnije, koliko je koncem šezdesetih i sedamdesetih godina bio predsjednik Nixon. bili su republikanci i mogli su određene poteze vući da, da, da ih nam im nitko ne prigovori da su previše crveni ili preslabi na komunističku ekspanziju što je, što se moglo prigovarati i Trumanu, i je, pogotovo kod pada Kine pod, pod komunizam, i kasnije kennedy tako, tako dalje. Eisenhowerova administracija, dvije, u dva mandata, je, možda treba krenuti od kraja, od koji su rezultati. Rezultat je bio da nije bilo ni jednog gubitka, ni jedne zemlje za zapad u njegovih osam godina, i da je on zapravo to dosta mirno izveo. Bilo je to vrijeme kad su Sjedinjene države ulazile u vojne saveze posvuda, kada je doista vojnim prstenom vojnih saveza, Sovjetski savez, bio opkoljen od Norveške sa NATO paktom, pa Bagdatskim paktom, pa Seato i tako dalje i tako dalje. Ali nekadašnji vrhovni saveznički zapovjednik u Europi koji je 1915. godine kao poručnik položio prisegu na travnjaku West Pointa morao je promijeniti vojnu strategiju Sjedinjenih Američkih Država. U srpnju 1945. dok su so Eisenhowerovi vojnici proslavljali pobjedu u europi pustinju Novog Meksika obasjala je ekspozija svjetlija od tisuću sunca. U potpunoj tajnosti, praćena samo timom odabranih znanstvenika, inženjera i vojnika, u Alamagordu eksplodirala je prva atomska bomba. Trenutak ekspozije ovako je opisao fizičar Edward Teller, tvorac hidrogenske bombe. 30 Bio sam udaljen deset milja od nulte točke. Odbrojavanje se zaustavilo na 30 sekundi od Tada je nastupila tišina. Duga tišina. Bio sam siguran da je bomba zatajila. Ležao sam na tlu kako su nas uputili. I gledao prema bombi, upravo suprotno od onoga kako su nas uputili. Nosio sam teške naučale za zavarivanje. Bilo je rano ujutro i prilično mračno. Tada se pojavio slabi bljesak. U prvoj sekundi pomislio sam, je li to sve? Tada sam se sjetio da imam te teške naočale za zavarivanje. Kada je to svjetlo, nakon možda dvije sekunde počelo blijedjeti, malo sam nagnuo naočale i pogledao prema pijesku. Tada sam bio impresioniran. Tada sam ugledao zasljepljujući bljesak. 16. srpnje 1945. godine prvi je put eksplodirala atomska bomba. Osam godina kasnije Sjedine američke države i NATO imali su za suparnika Sovjetski savez, zemlju za koju se smatralo da ima znatno nadmoćnije konvencionalne snage. A godine 1953. američki vojni proračun iznosio je 50 milijardi dolara. Bio je tri puta veći nego prije tri godine. SAD su tek izašle iz krvavog Korejskog rata i očekivalo se još veće povećanje proračuna. Eisenhower je to odlučio zaustaviti. Tvrdio je da Amerika ne smije postati moćina u oružju, ali bez slobode i bankrotiranih izbora. Veću ulogu u američkoj vojnoj strategiji trebalo je dobiti jeftinije nuklearno oružje. Ta strategija, poznata i kao New Look ili Novi Pogled, promijenila je strategiju NATO-a, govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Krajem 1954. godine NATO uzvješ, usvaja dokument MC48 koji zapravo definira novu strategiju nato -a. S obzirom da nema dovoljnih konvencionalnih snaga, s obzirom da je Sovjetski savez i zemlje istočnog bloka imaju nadmoć u konvencionalnim snagama, potrebno je odgovoriti drugačije na tu prijetnju. I tu uvo se uvodi nuklearno oružje. To je bila prijetnja masovnog odgovora upotrebom nuklearnog oružja. Na taj način SAD su e, postavili temelj za tu strategiju, prvo kroz njihovo vojno prisustvo u Zapadnoj Europi i prijetnji upotrebe američkog nuklearnog oružja protiv Sovjetskog saveza. To je bila upotreba i taktičkog nuklearnog oružja znači koja se tada prva generacija taktičkog nuklearnog oružja počinje se pojavljivati u Europi nakon pedeset godine ali i strategijskog nuklearnog oružja znači opći strateški nuklearni napad na Sovjetski savez e sada su bile u poziciji da to urade jer e, su tada jedine imale sredstva za interkontinentalno prenošenje nuklearnog oružja to su bili američki bombarderi e, već tada su imali mlaze bombardere B47 polako je ulazio B52 koji su bi bili smješteni i koji su bili smješteni u bazama u zapadnoj Europi u Sjevernoj Americi Bliskom Istoku i na Dalekom istoku, to su bili američki nosači aviona koji su tada e, imali istu ulogu davan, za davanje nuklearnog udara pomoću bombardera smještenih na nosačima aviona. Dakle, svaki konvencionalni napad bio bi, sovjetski bio bi praćen općim nuklearnim udarom po Sovjetskom savezu. Uh, ironično, uvođenje ove uh, strategije koja se oslanjala zapravo na promjenu globalno američke strategije, takozvane Eisenhower New Look, New Look koji je predviđao baš uh, i radi uštede i radi veće efikasnosti smanjivanje konvencionalnog oružja i oslanjanje u djelovanju SAD-a na upotrebu nuklearnog oružja, ona je dovela zapravo i do dodatnog smanjivanja uh, NATO-ih konvencionalnih snaga. Ove stalno spremne divizije nisu smanjivane, ali je smanjena ona pričova koja bi se mobilizirala u roku od 30 dana od sovjetskog napada. Staljini i sovjetsko državno i vojno vodstvo nastojali su pokazati da ih prijetnje nuklearnim oružjem ne straši. Još 1946. godine Stalin je izjavio Cilj je atomskih bombi zastrašiti ljude slabih živaca, ali one ne mogu utjecati na rezultat rata. Ipak američka premoć u tom novom oružju i takako je strašila sovjetsku stranu. Vidjelo se to i nakon završetka rata kada je Stalin upozoravao Tita Jugoslavensko vodstvo koje je tada slovilo za najagresivnije komunističko vodstvo u Europi. Kada je na Pariškoj konferenciji Vjenceslav Molotov zahtijevao od Jugoslavenskog izaslanstva objašnjenje za agresivne postupke prema Trstu i Grčkoj i na to još nadodao upozorenje da Sjedinjene Američke države imaju atomsku bombu, jedan član Jugoslavenskog izaslanstva odgovorio je. Vrlo važno. Oni imaju atomsku bombu a mi imamo partizansku. Radikalnost Jugoslavenskog vodstva bila je jedan od razloga za raski Tita i Staljina. Sovjetski savez je i nakon Staljinove smrti morao voditi politiku znajući da je slabi u nuklearnom oružju od američkih država. 14. svibnja 1955. godine Sovjetski savez, Albanija, Bugarska, Čehoslovačka, Istočnja Njemačka, Mađarska, Poljska i Rumunjska potpisale su Varšavski ugovor o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći. Tako je osnovan Varšavski ugovor ili Varšavski pakt. A onda se sve promijenilo 1957. godine. Te godine iz svemira na Zemlju došao ovaj zvuk. 4. listopada 1957. godine Sovjetski savez je lancirao u zemljenu orbitu prvi umjetni satelit Sputnik 1. Signal koji je Sputnik slao na Zemlju zaprepastio je Sjedine američke države i američke saveznike u NATO-u. Sovjetski savez u tom trenutku zapravo nije imao sposobnosti nuklearnog odgovora. Iako je prva atomska bomba sovjetska bila isprobana 49. a hidrogenska 53. godine, e, osim e, ovih bombardera Tupolev 4, koje je zapravo predstavljao kopiju američkog B-29 iz druh ciskog rata, Sovjetski savez nije imao sredstva za prenošenje tog nuklearnog oružja. E, međutim, 57. godine situacija se mijenja, uspješno je lansiran sputnik a 58. i 59. godine Sovjetski savez počinje razmišljati prve balističke projektile srednjeg dometa, to su bili SS4 i ss usmjerene e, protiv ciljeva u zapadnoj europi Međutim, ti ciljevi nisu imali interkontinentalni domet, ali oni su ukaziva, već tada počeli dovoditi u pitanje ovu novu strategiju i NATO-a, ali i američku globalnu strategiju masovne odmazde, e, ukazivajući na činjenicu da će Sovjetski savez e, vrlo brzo e, imate interkontinentalne balističke projekte. Godina 1956. bila je itekako važna za NATO. 26. srpnja 1956. egipatski predsjednik Gamal Abdel Nasser nacionalizirao je Suezki kanal. Kada su Sjedinjene američke države i Velika Britanija odbila financirati gradnju velike asuanske brane zbog sve bližih veza Nasera s komunističkim blokom, egipatski predsjednik je nacionalizirao kanal, u nadi da će mu pristojbe koje se plaćaju za prolaz kroz sueski kanal biti dovoljne da izgradi bran. Kada su diplomatski napori za rješavanje krize propali, Britanija i Francuska počele su pripremati u suradnji s Izraelom vojnu akciju za zauzimanje kanala. Krajem listopada 1956. godine, deset izraelskih brigada napalo je egipatske položaje na Sinaju i brzo razbilo egipatsku vojsku. Početkom studenog, britanski i francuski padobranci i marinci iskrcali su se u Port Saidu i Port Fuadu i tako je počelo zauzimanje zone kanala. Sovjetski Savez je odmah osudio intervenciju, ali to se moglo i očekivati. I dok su preko BBC-e britanski vojnici u Port Saidu pozdravljali svoje roditelje, za Britaniju i Francusku stiglo je veliko iznenađenje. Sjedinjene američke države također su osudile tu intervenciju i zahtjevale povlačenje britanskih, francuskih i izraelskih snaga. 31. listopada 1956. Eisenhower je u govoru kojeg je prenosila televizija izjavio. Kao što bilo koja od nacija raspolaže pravom da donese takve odluke i upusti se u akcije, jednako tako je naše pravo, ako tako procjenimo situaciju, da se s time ne složimo. Vjerujemo da je odluka za početak takvih akcija bila pogrešna. Ne odobravamo upotrebu sile, te ne smatramo da je upotreba sile mudari primjeren način za rješavanje međunarodnih sukoba. Britanija i Francuska povukle su se osramoćene iz zone kanala, a iluzija potpunog jedinstva u NATO-savezu nestala je nakon te suvenske krize. A sve se to događalo dok je crvena armija gušila ustanak u Mađarskoj. Kada je 1956. godine u Mađarskoj po drugi puta na vlast došao, kao premijer, došao i Nađ. Mađari su pokušali, u Mađarskoj koja je imala vrlo neugodnu diktaturu, s jednim vrlo bezličnim i, i, i surovim vođom, Rakošijem, pokušali su promijeniti Dakle, Mađarsku izvuče iz Varšavskog pakta, koji je 1955. godine stvoren kao odgovor na njemačko uključenje u Zapadni savez, a ne dakle, odmah po stvaranju NATO pakta, što isto može pokazati možda da Sovjeti otprilike znaju da NATO pakt nema agresivne, par excellence, agresivne namjere prema, prema Sovjetskom savezu. Činilo se da Mađarska izlazi iz istočnog svijeta, zbog toga što do tadašnja vlada nije imala nikakvu potporu, zbog toga što je Imre Načko koji još u nekim govorima Masi se pokušao obratiti sa drugarice i drugovi, više ga nisu, više su i njemu zviždali na to, pa je i on promijenio retoriku i najavio, dakle, mađarsko pretvaranje, višestranačka vlada je bila formirana i mađarsko pretvaranje u jednu, neutralno doduše ali drukčije se nije moglo ni tražiti državu koja će biti onda sličnija Finskoj nego što je bila slična ne samo primjerice Rumunskoj ili susjednočekoslovačkoj nego i Jugoslaviji. I tu je zgodno da je sovjetski vođa i to su bile godina i mjeseci kad se, kad se Sovjetski savez pomirivao sa, sa Jugoslavijom, da su došli u tajnu posjetu Titu na Briune i po Olujnom moru prešli dobri juna na, na brodu najviše sovjetsko rukovodstvo da bi s titom razgovarali i dobili vrlo brzo suglasnost da Jugoslavija nema ništa protiv da se sačuva revolucija u Mađarskoj, jako naravno nije bila zadovoljna sa načinom na koji je to učinjeno i sa a, terorom i diktaturom toga tipa kakva je Mađarskoj bila i prije pogotovo, a, i, a onda i sa Janošem kadrom neko, neko vrijeme a, a kasnije. E, to je naravno mogla biti zgodna situacija da se intervenira. To je mogao biti znak da je blok u raspadu, jer nije samo u Mađarskoj 56. godine e, od istočne evropskih zemalja došlo do ne, ne, nereda, nego su neredi već nakon Stalinove smrti zabilježeni u, u istočnoj Njemačkoj. Zna se kojim se ritmom bježi iz istočne Njemačke. E, u Poljskoj je došlo do sukoba, radništva i... E, Crvene armije, to je jednostavno, još je to svježe, mislim. Čekoslovačka imala demokraciju do 48. godine onda je došla diktatura. U rane jutarnje sate 4. studenog 1956. godine, dok je svijet bio zaokupljen suezkom krizom, jedinice Crvene armije krenule su u napad na Mađarsku revoluciju. Attention, attention. This is pre-costruit radio budapes. Prime Minister Imranad has just been on the air and said the following I dok je Imranad preko radio Budimpešte upućivao posljednji apel svijetu NATO nije reagirao na Sovjetsko gušenje Mađarske revolucije. Europa je bila čvrsto podijeljena u dva bloka. Međutim, Zapad se osim na propagandnoj razini nije pomaknuo. E, doduše, kako je mogao intervenirati u, u, u Mađarskoj 1956. E, mogu je intervenirati eventualno iz zraka. E, kroz neutralnu Austriju, koja je tek pet godine e, ponovo postala normalnom zemljom, jer je, jer je američka zona, odnosno sovjetska zona, ponovo priključena, kroz Jugoslav, Jugoslavije to ne bi dozvoljelo. Jugoslavija je primila mađarske izbjeglice. Jugoslavija je kasnije bila nezadovoljna zbog toga što se i kako nju izigralo i htjelo u neugodnu situaciju dovesti. Konačno, Imre Nađ sa mađarskim vodstvom se sklonio u jugoslavensko veleposlanstvo na trgu Heroja gdje je Zadranin, Zadar Dalibor Soldatić bio veleposlanik. Međutim, Prvo je bilo to fizički teško izvedivo, s druge strane, a što bi to značilo? Je bi to značilo da bi sovjeti imali pravo i mogućnost intervenirati u nekim od zapadnih zemalja? To bi unijelo nestabilnost. A ovako, ovako se procijenilo da se ništa ne može intervencijom učiniti. Bilo je propagandnih teza i primljeno je 200.000 Mađara koji su nakon revolucije 56 godine izašli van jezda je na taj način bila donekla i kompromitirana obećanja koja su i Eisenhower i John Fosterles davali od ulaska u bijelu kuću itede međutim niti, ne samo tad nego ni kasnije nije došlo do intervencije suprotne strane Odnosi između blokova i savjezništvu unutar NATO-a promijenit će se u 60. godinama 20. stoljeća. Načelo čelo Sjedinih američkih država umjesto generala Eisenhowera došao je novi, mlađi čovjek. I John Fitzgerald Kennedy is following that you will faithfully execute the office of President of the United States. Nakon tjesne pobjide na izborima koji su po mnogo čemu bili povijesni, a po nekim stvarima isporni, u bijelu kuću ušao je John F. Gerald Kennedy. Njemu je protivnički kandidat bio Eisenhowerov potpredsjednik, predsjednički protukandidat bio Eisenhowerov potpredsjednik Richard Nixon koji je izgubio izbore za malo, ali je izgubio izbore. Jedna od jedan od Kennedyvih narativa je bio ugrozili ste sigurnost Sjedinjenih država, jer je sputnik već išao ovoga, satelit prvi sovjetski, i za toga ne uspijeli američki pokušaj i nekoliko puta lansiranja vlasti toga i imate taj jaz u naoružanju, jer je Hruščov ionako onako preglasno govorio da će Sovjetski savez proizvoditi rakete poput kobasica i tako dalje. Nixon šuti i ne odgovara i kasnije optužuje kennedy da je nepravičan bio i da je nefer bio, jer je znao da nema nikakvog jaza. Nixon šuti jer podaci koje amerikanci dobivaju su podaci od špijunskih letova U2, U2 u dva aviona, od kojih je jedan onda srušen pa je došlo do, do propasti zadnjeg samita Nikita Hrušćova i predsjednika Eisenhowera u, u, u Parizu. 1. svibnja 1960. godine pilot američkog ratnog zrakoplovstva Gary Francis Powers sjel je u Peševaru u Pakistanu u kokpit svog zrakoplova i krenuo u tajnu špijunsku misiju po zračnom prostoru Sovjetskog saveza Iz Peševara Powersov zrakoplov trebao je letjeti rutom Sverdlovsk, Kirov, Arhangelsk, Murmansk i sletjeti na aerodrom Bodo u Norveškoj. Powers je pilotirao super tajnim špijunskim zrakoplovom U-2, ta je zrakoplov zbog svoje tajnosti odgovoran za nekoliko tisuća viđenja takozvanih nepoznatih letećih objekata. Naime, niti Lokid Martin, tvrtka koja je razvila i proizvodila zrakoplov, niti američko zrakoplovstvo, nisu htjeli priznati da je tajnoviti srebrni leteći objekt koji je letio iznad Južne Kalifornije, Nevade i Arizone, zapravo prototip novog špijunskog zrakoplova. Zato je i Lockheedu i zrakoplovstvu odgovaralo da se tajnovita letjelica smatra NLO-om. tajna zrakoplova U-2 otkrivena je 1. svibnja 1960. godine. Nova sovjetska protuzrakoplovna raketa srušila je U-2 iznad Sverdlovska. Nikita Hručov bio je bijesan zbog špijunskih misije nad Sovjetskim savezom Led zrakoplova U-2 nazvao je agresivnim činom i zatražio je obustavu danjih letova i ispriku američke vlade. Eisenhower je pristao obustaviti letove do kraja svog mandata, ali se odbio ispričati a onda je Hruščov nakon prve sjednice otkazao samit velesila u Parizu. Konferencija u Parizu nije održana, a novi predsjednik imao je isto tako burno predsjedništvo. Prvo dogodio fijasko na Kubi, u zaljevu Svinja, a onda je Hruščov uvjeren da je Kennedy Mac i neiskusan odlučio kušati američku moć i odlučnost prva je kušnja došla u Berlinu. Berlinska kriza do koje izgradnja Berlinskog zida 61. godine koja je došla u vrijeme samog počet u ljeto, dakle 61. godina Kennedy je još svježe u bijeloj kući, je bio moralno jedan zaista veliki udar na komunistički svijet jer se pokazalo da doista morate stvoriti zatvor da bi zadržali ljude u komunističkom raju. Two thousand years ago, two thousand years ago, the proudest post was was Romanus Sum. Today, in the world of freedom, the proudest post is Ish bin Gilida. NATO naravno nije intervenirao kada istočno-njemački režim u sovjetski blagoslov odlučio okružiti zapadni Berlin zidom. Ali Kennedy je otišao u Berlin kako bi pokazao Sovjetima da će Sjedinjene države i NATO braniti zapadni Berlin. A to je bila ujedno i prilika da se saveznicima u NATO upokaže da Sjedinjene države i kako paze na zapadnu Njemačku. Na Američki dan nezavisnosti 4. srpnja 1962. godine Kennedy je iznio deklaraciju o međusobnoj ovisnosti Sjedinjenih Država i Ujedinjene Europe. To je deklaraciju objasnio u govoru u crkvi Svetog Pavla u Frankfurtu. Izbor mjesta za govor bio je simboličan, u toj crkvi burne 1848. godine zasjedala nacionalna skupština Njemačke. Samo čvrsto povezana, jedinstvena Europa može spriječiti fragmentaciju saveza samo takva će Europa omogućiti puni reciprocitet postupaka s obje strane oceana i rješavanje problema koji su pred Atlantskim savezom. Samo s takvom Europom možemo očekivati obostrano popuštanje i postizanje kompromisnih rješenja među ravnopravnim saveznicima, podjelu odgovornosti i jednaki stupanj požrtvovanja. Europsko pitanje od četrdeset godine ili od 871. ako hoće ili ranije je njemačko pitanje i mnoge stvari, uključujući i NATO-pakt, su zapravo koncentrirane oko Njemačke. I to je poznato na uzrećica da NATO-pakt ima jednu od zadaća da Njemce drži dolje. Vi integrirate Njemce u evropske nekakve inicijative i zajednice itd. Na, samo zbog toga da, biste ih, da, da se ne bi ponovo toliko osilili da bi ugrozili pone Francusku, pa i Sovjetski savez i neke druge zemlje. Jedna od razlika između Washingtona, Londona, Pariza i Moskva je bila upravo u tome što ni Amerikanci, ni Anglezi nisu mogli do kraja razumijeti taj stvarni strah Francuza i Sovjeta zbog snage Njemačke. I to je E, taj je strah bio takav, da ako, ako malo pogledate na drugi način e, francuske inicijative o europskim integracijama, onda vidite da francuzi znaju da ne mogu bez obnove Rura i Njemačke da se ne može oporaviti Evropa, ali da se prije svega ne može oporaviti Francuska. Mi tra, oni traže način na koji bi se Njemačka integrirala, a da ih u isto vrijeme ne ugrozi. I NATO Pakt je jedno od takvih e, e, integracija. Ali ne NATO pakt, nego prvi savezi koji su pred uh, u, u ovoj fazi kad hladnog pravog hladnog rata još nema, odmah poslije drugog svjetskog rata, formirani. Dunkerčki sporazum između Francuza i Ujedinjenog kraljevstva. I briselski pakt između zemalja Beneluksa, Francuske i Ujedinjenog kraljevstva, koji su prethodili i koji su imali brojne političke uh, elemente u tome. To isto nisu bili klasični vojni, uh, vojni savezi. Oni su prije svega usmjereni samo na Njemačku. Strah je od Njemačke. U travnju 1962. godine Nikita Hruščov je tijekom jednog od svojih stalnih susreta s ministrom obrane, Maršalom Malinovskim, prvi put je spomenuo mogućnost da se Kuba iskoristi kao vojna baza. Kako bi bilo da stavimo jednog našeg ježa u američke hlače? Prema našim obavještajnim podacima zaostajemo skoro 15 godina za amerikancima u broju bojevih glava. Ni za 10 godina ih ne možemo sustići. Ali, naše rakete pred američkim pragom drastično bi izmijenile situaciju i mi bismo nadoknadili vremenski jaz. Što Maršal misli o tome? Maršal Malinovski odgovorio je da je sa svojim suradnicima razmatrao tu mogućnost, ali za njega je to više bio politički nego vojni potez. Hruščov je Malinovskom rekao da razmotri tu akciju i za mjesec dana izvijesti prezidi. Stavljanje ježa u američke hlače trebalo je poništiti prednost koju su Sjedine američke države i NATO imale u nuklarnom oružju. Radilo se o tome da je dolaskom Kennedyve administracije počela priprema za promjenu ne samo strategije NATO, nego i globalne američke strategije. Naime, bilo je jasno da je Sovjetski savjez, dakle krajem 50. ih početkom 60. stekao već nuklearne sposobnosti koje su u potpunosti isključivale strategiju masovne odmazde u Europi koja Jer jednostavno to bi odmah direktno vodilo do globalnog sukoba a bilo je jasno da će vrlo brzo sovjetski savez razbiti interkontinentalne balističke projektile. Zapravo početkom 60 sovjetski savez je već imao jedan, to je bio SS-6 Sapwood, to je kod NATO naziv. Međutim to je bila ogromna leteća petarda sa 32 raketna motora koja nampravljena navrat na nos da sovjetski savez ima određena sredstva pogađanja ciljeva u zapadnoj hemisferi odnosno severnom američkom kontinentu. Bilo je operativno samo nekoliko tih projektila, koje trebalo nekoliko sati pripremiti uopće da budu spremni za lansiranje ih, a i njihovo pouzdanje iskračeno bilo bi pitanje da li bi oni uopće došli. Suočeni s tako lošim odnosom snaga, sovjetsko političko vodstvo, zapravo Nikita Hruščov, dali su zeleno svjetlo za operaciju Anadir. Razmještaj balističkih projektila s nuklearnim glavama na Kubi. I tako je počelo planiranje za operaciju koja će dovesti do kubanske raketne krize. Između ostalog i kubanska kriza je došla zbog toga zato što je sovjetska strana e, so, suočena sa ogromnim američkim nuklearnim senalom, jer tada je početkom 60. E, SADS-oveć imali svoju nuklearnu trijadu. Razvili su dakle B52 to je zračna komponenta, e, kopljeno smješteni projektili Titan 1 2, Atlas i Minuteman 1 i 2 i početak razmiještaja balističkih projektila na podmornice to je su bili polarisi. Sovjetski savez nije imao ništa i jednostavno Hruščov je e, pokušao napraviti e, neku vrstu strateškog izravnanja time da stavi projektile na Kubu. Znamo je kako je to završilo. Ali bez obzira na sve, američkoj strani bilo jasno, vrlo brzo, gotovo je s ovim masovnom odmasnom. Dolazak Johna Fitzgeralda Kennedy u bijelu kuću promijenio je i američku vojsku. Na mjesto državnog tajnika za obranu, Kennedy je postavio Roberta Stranger McNamaru. Nakon što je diplomirao na Berkeley u 1937. godine, McNamara je otišao na Harvardsku poslovnu školu, a dvije godine kasnije postao je predavač na tom prestižnom sveučilištu. Zbog lošeg vida nije primljen u vojsku, ali je tijekom drugog svjetskog rata McNamara razvio logistički sustav velikih bombarderskih napada i statistički sustav za praćenje trupa i opskrbe nakon rata, Maknamara je bio jedan od mladih genijalaca, koji je zaposlio Ford kako bi se ponovo pokrenula najveća automobilska tvrtka na svijetu. McNamara je u tome bio tako uspješan da je u 44. godini postao predsjednik tvrtke i prva osoba koja je došla na to mjesto, a da nije bila iz obitelji Henrya Forda. A onda je, nakon samo mjesec dana na mjestu predsjednika tvrtke, došao poziv od novo izabranog predsjednika. Smak na marom je u Pentagon došao i novi način upravljanja vojskom. Počela je modernizacija snaga, srezani su proračunski troškovi, svi vojni sustavi koji su smatrani za starijelim ili nepotrebnim otkazani su. A počela je i promjena strategije američke vojske, a onda i NATO-a. U riječnik Pentagona ulaze riječi poput međusobnog zajamčenog uništenja i fleksibilnog odgovora. Jačan je konvencionalni snaga NATO-a, ali praćeno većom fleksibilnošću u primjeni nuklearnog oružja. Navedeni korak europski savjetnici nisu bolje dočekali jer su oni i dalje nisu bili spremni davati veće izdvajanje za razvoj konvencijnih snaga, a postavljaju se i pitanje da li će ako se kažemo sada neće više biti automatski nuklearni odgovor, nego ćemo fleksibilno ovisno o situaciji, da li to zapravo neće uništiti bit od odvra... strategije nuklearnog od vraćanja. I ubijediti Soljski savez da može raditi šta god hoće. E, napokon, e, nakon 1963. godine kubanske krize, počelo je ipak, e, završilo je ono najintenzivnije razdoblje hladnog rata. Polako je počelo razdoblje detantna i zapadno Evropski savjez si upitali, čekajte malo, ali e, vidimo sad ide normalizacija odnosa, nemojmo se žuriti i nemojmo pretjerivati. No... Tu je opet bilo i veliko francusko protivljenje bilo kakve promjene nato -ve strategije, već sam istaknuo golove poglede što se tiče baš nuklearnog arsenala i stvar je naravno pukla 1966. godine. U 1958. francuski predsjednik René Cotille zaprijetio je da će dati ostavku ako se ne dopusti povratak generala Charles de Gaulle na vlast. 1. lipnja general je prekinuo svoju političku izolaciju i predstavio se u Narodnoj skupštini kao budući premijer. 21. prosinca 1958. godine de Gaulle je izabran za predsjednika republike. Novi ustav, odobren na referendumu iz Rujna 58. dao je de Gaolu široke ovlasti. S de Gaulom nestala je četvrta republika. General je izvukao Francusku iz krvavog sukoba u Alžiru. Spriječio je pobunu u vojsci zbog napuštanja Francuske kolonije. Čak je preživio atentat kojeg je na njega izvela tajna vojna organizacija OAS, koji su osnovali francuski vojni zapovjednici u Alžiru. Nakon što je sredio stvari s ložirom, de Gaulle je odlučio da Francuska mora imati poseban status u Europi i u NATO-u. Velike zemlje ne smiju propuštati svoju sudbinu odlukama i akcijama neke druge države, koliko god ta zemlja bila prijateljski naklonjena. Tako integrirana zemlja ne smatra pitanje nacionalne obrane prioritetom, budući da ne snosi odgovornost. Svima je bila jasno na koga de Gaulle cilja. On je želio odvojiti svoju zemlju od Sjedinjenih američkih država. Francuska se našla u ovisnom položaju prema Sjedinjenim državama, bogatoj, aktivnoj i snažnoj zemlji. Francuska je stalno trebala američku pomoć kako bi izbjegla financijski slom. Amerika je obskrbljivala francusku oružjem za vojsku, te sigurnost zemlje u potpunosti ovisila o zaštiti Sjedinjenih država. 66. godine bilo je jasno da Francuska ima potpuno drugčije poglede na situaciju u europi od SAD-a. Što je dovelo zapravo do izlaska Francuske iz, ne iz kompletno iz NATO, nego iz vojne strukture NATO. Francuska je ostala u političkoj strukturi NATO-a. Prvo, e, Francuska je naravno sebe percipirala kao globalnu silu i tražila je takvo postupanje, što Amerikanci nisu bili spremni dati. Također, e, Francusko nepovjerenje u američku stranu bilo je zasnovano na činjenici da je Francuska u tokom 50. Očekivala američku pomoć prvo u Indokini, zatim u e, intervenciju kod Sueza i napokon u Alžijskom ratu, koju nije dobila. E, e, Francuza je posebno pogodilo 1956. godine, kada je američka izravna intervencija zaustavila francusku, britansku i ovaj napad na Egipat. S druge strane, tu je naravno bilo to što činjenica da Amerika nije bila spremna podijeliti nuklearni, kontrolno nuklearnim arsenalom, Francuska je dakle išla na stvaranje svoje vlastnike sistema odvraćanja i napokon e, to je sve puklo 1966. godine. Francuska se pukla iz vojne strukture. Da li je to oslabilo vojne sposobnosti NATO? Zapravo i nije. S jedne strane e, NATO je izgubio određeni broj baza i linija komunikacija na francuskom teritoriju. Međutim, francuske divizije ostale, ostale su i dalje u Njemačkoj na temelju bilateralnog sporazuma između Francuske i Njemačke i vojne suradnje koja je tad već bila uspostavljena sklapanjem Elizijskog sporazuma 1963. godine. Francuska je tiho da u slučaju mogućeg nuklearnog napada, bilo kakvog napada sovjetskog bloka, odmah se uključi u vojnu strukturu NATO-a. Napravljeni su i detaljni planovi, a pravljene su i zajedničke vježbe. Ovo što su izgubljene linije komunikacije nije bilo toliko značajno, zato što je sada NATO, baš i usvajanjem strategije fleksibilnog odgovora, pomakao obrambenu liniju od Rajne na e, njemačko-njemačku granicu. Znači, e, to je izazvao politički potres na Zapad, ali zapravo nije smanjio sposobnosti e, Saveza. Međutim, time je ukinuto francusko protivljenje promjeni strategije nato i 1967. godine NATO ustvaja tu strategiju fleksibilnog odgovora. Na kraju svih tih događanja Sjedine američke države usvojile su novu strategiju. Strategiju fleksibilnog odgovora. Ta će nova strategija postati dio strategije NATO-a, ali neka će pitanja i dalje ostati. Govori Robert Barić, vojni analitičar i pomoćnik vojnog savjetnika predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, bilo je jasno... E... Sovjetska strana je postigla ne, dakle, ravnotežu u Evropi što se tiče nuklearnog arsenala i na putu je da postigne tu stra, ravnotežu što se tiče i globalno, odnosno strateškog nuklearnog arsenala i ne možemo više ići na automatski nuklearni odgovor. Umjesto toga odlučujemo da se ide na postupnu eskalaciju. Ukoliko Sovjetska strana napravi manje, konvencionalni napad, odgovorit će se prvo konvencionalnim sredstvima i vide da li se može tako zadržati sukob. Ukoliko ne uspije, onda idemo na eskalaciju na moguću primjeru taktičkih nuklearnih oružja i tako e, redom u teoriji eventualno do opće globalne nuklearne razmjene. E, ova strategija trebala je pomiriti američku želju za većom fleksibilnošću u odgovoru na mogući svjetski napad, te e, zapadnoj europska strahovanja od diskreditiranju nuklearnog kišobrana. Ali, i tu je sad onaj problem, postavilo se otvoreno pitanje, da li bi, kada bi se vidjelo da je Sovjetski savez spreman na eskalaciju e, i primijeniti taktičko nuklelonožje, naravno, američka strana tu pravila, recimo, Schlezingerova do 1974. godine i druge planovi, Carterova direktiva, kasni par godina kasnije, sad, ali pitanje je bilo, da li bi SAD prihvatile tu eskalaciju i išle i do globalne konfrontacije ili bi se ono zaustavili i rekle mi žrtvujemo Europu ali e, sa, nemojmo se međusobu bombardirati nuklearno. Odgovor na to pitanje doći će tek u 80. godinama 20. stoljeća. U među vremenu u vrijeme Kennedijeva administracije Sjedinjene američke države ući će u sukob na sasvim drugom kraju svijeta. U vrijeme Kennedija počelo je ono što je američki povisničar Paul Johnson nazvao američkim pokušajem samoubojstva. Vojska koju su počeli stvarati Kennedy i McNamara ući će u sukob koji će ostaviti itekakvog traga na američku vojsku i društvo. A onda i na NATO savez, govori Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Rat u Vjetnamu je prije svega promijenio Ameriku iznutra, on je američki poraz u, u Vijetnamu ako, ako ćemo, i ako bismo tome mogli raspravljati, jel to bio poraz i kakav je bio poraz i jesu li Amerikanci rat vodili kako su mogli voditi, pa bili tad završilo sa porazom, to ostavljam, možemo osjetiti po strani. Međutim on je u najmanju ruku što se tiče američke i evropske politike fokus interesa iz Europe premjestio u jugoistočnu Aziju. Najmanje u tome je Amerika ostavila evropljanima nešto otvorenije vrata za vlastitu politiku, što konačno koincidira sa nastojanjima Pariza i za samostalnijom vanjskom politikom, onda i nekih drugih zapadnih zemalja koji čine iskorake, bilo da je to brant u Njemačkoj ili neke druge evropske zemlje. Dakle, to je bio vrlo važan, vrlo važna posljedica. Međutim, sam razmjerno loš tijek rata u Vjetnamu je na Amerikance imao negativno dijelo ali i na djelovanje, što sam rekao, ali i na djelovanje njih, njihovih saveznika, konačno i na drugu stranu, jer je ta druga strana počela se pitati nije li e, premoć i ogromna američka sila ipak možda e, limitirana sila koja može biti poražena ako ste dovoljno uporni i tvrdoglavi što su zapravo vjetnamci bili i ako ste spremni e, pomalo po orientalnom ili sovjetskom modelu žrtvovati... E, vlastite građane ako imate jas, jasan cilj što je bila dijelom politika Hoši MINA. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić tek štitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Zoran Brajović, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.